On va aligner une équipe... Euh talde misto bat zera dugu. Baina kastren ari izan ziren jokulari batzuekin, kizoron chartuko da, wildok ere, ez baita gehiago kolpatua, rohet eta lagard, fuster ere ongi trebatzen ari da, eta etzen txobera ari stat franzei gerostik, haintzinean jolak ezarreko dugu. Benaz, esperientzia duen talde bada. da. Topa malauean ari izan diren jokolariekin eta arruxelaren kontra dutenak ere, agian ere bantxago goa izanen dute, Zeren orduan ahalgi sentimendu bat izan ginuen, kastren lehen zatean egin ginoena erakutsi diet bideuan, eta hori berri egiteko gai izan behar gira agoselaren kontra, beraz agian ez dugu osteguneko itzordua utse ginen.